Lipták Gábor A madarak hálája Élt egyszer réges-régen a Balaton partján egy nagyon-nagyon öreg ember. Senki sem tudta, hogy hány esztendős. Talán mindig is élt. Annyi bizonyos, hogy az idős emberek is úgy emlékeztek rá, hogy már az ő gyermekkorukban is fén volt. Senki sem ismerte. Senki sem szerette úgy a Balatont, mint ez a furcsa, magányos kis öregember. Ismerte a nádasok rejtelmes világát, a tó halait, s hosszú élete alatt még a madarak nyelvét is megtanulta. Esténként, ha kint üldögélt Ócska Ladikjában a nádasban, s forujájával a madarak beszédét utánozta, mindig akadt sirály, vöcsök, cankó, amelyik felelgetett neki. Sokszor még a halak is oda gyűltek csónakja köré, s volt olyan is, amelyik kidugta ezüstös fejét a vízből, s úgy figyelte, mét is öregember. Szerette is nagyon a vizek minden lakóját. sem felejtette el finom kenyer szórni az éhes sirályoknak, és közben úgy beszélgetett velük, mint a gyerekekkel. Ha valamelyik vízi barátja csapdába esett, vagy bajba jutott, Sietett segíteni. Ha vadászokat látott, figyelmeztette a madarakat. És ha az orfhalászok jöttek éles szigonyaikkal, messze hajtotta a csukákat a nádastól. Amíg tudott, dolgozott az öreg ember. Amikor azonban már nagyon megvénhedett, nem tudott mást, mint hálót foltozni, vagy kosarat vinni a piacos asszonyoknak. Ma azok aztán vetettek neki egy kis kenyeret, meg gyümölcsöt. Hát a halat nem ette volna meg a világ minden kincséért sem. A halászoktól is csak kenyeret, meg tojást fogadott el munkájáért. Így tengedte életét a kis öregember. De este felé, ha kint üldögélt a nádas vízén ringatózó ócska ladikjában, mégis nagyon boldog volt. Kis furujáján vidáma muzsikálta hegyeknek, vizeknek és maga magának. Feje felett kedves madarai, és időnként feldobta magát mellette a vízből egy-egy ezüstös testű halacska. Történt egyszer, hogy miközben az öreg elbóbiskolt csónakjában nagy, fekete felhő ereszkedett a víz fölé. Valahonnan a badacsony felől hajtotta erre a szél, amely bömbölve száguldott át hegyeken-völgyeken, földig hajtotta maga előtt a fákat, s felbojdította a vizetse prőnádasok egész világát. Ezernyi madár repdeset riadtan a víz felett, víjogtak a sirályok, élesen kiáltozva vigyázták fészkeiket a gémek. Igazi ítéletidő volt. Egy nagy hullám az öregember ladikját is elsodorta a partról, s hajtotta, hajtotta befelé a hatalmas vízre. Hiába igyekezett a part felé evezni a kis öregember, ócska evezője eltörött, s a szél kedvére dobálta a kis lélekvesztőt. Mit tehetett volna mást az öreg? Lefeküdt a csónak fenekére, s várta, hogy most vagy neki lesz vége, vagy a viharnak. Elég öreg vagyok gondolta magában. És egyszer úgyis meg kell hallnom. Csak a madarakat, halakat, szelíd vízi barátait sajnálta itt hagyni. Nagyon. De mindegy volt már minden. A derekam megroppant a nagy erőfeszítésben. Talán fel sem tudott volna kelni. Egy darabig bámulta a feje felett kerengő nagy, fekete felhőt, aztán elaludt, vagy elalélt, ki tudná megmondani. Amikor felébredt, olyan csendes volt a hatalmas víz, mintha sohasem barázdálta volna a kegyetlen vihar. Az ócska ladik békésen ringatózott a tükör sima tó közepén az öreg körül nézett. Még Mégsem vitte el hát az a nagy, fekete felhő örökre. Megpróbált felkelni, de bizony mozdulni is alig tudott. S ha tudott volna sem érvele sokat, hiszen az evezője eltörött. Ahogy azonban a felkelést, a fordulást erőltette, látja ám, hogy aladik fenekén ott van vele kedves nádfurujája. – Na, no, gondolta, – Ezzel sem furujázom másokat. De azért lassan odanyúlt érte, és aztán már csak megszokásból is belefújt. Hát, amikor megszólalt a furuja, egyszerre nagy suhogással egy csapat repült aladik fölé. Előbb magasan keringtek a madarak, aztán egészen a csónakig leereszkedtek, s nézegették, mi történhetett a kis öreg emberrel? Körbe-körbe rebdesték a csónakot, stanakodtak, mit is tegyenek. Az öreg meg csak fújta kedves hurujáját. Az fújta rajta, hogy Éhes vagyok, éhes vagyok. Erre hirtelen elrepültek a sirályok, S az öreg Egyedül maradt a nagy vízed. Elmúlt egy fél óra, talán egy óra is, és egyszer csak, mit lát az öreg ember? Nagy sirály csapat közeledik a csónakhoz, és mindegyik madár csőrében egy kis darabka kegyér. Amit a jó emberek nekik szórtak a vízbe, azt most elhozták bajba jutott öreg barátjuknak. Egymás után ledobták a finom kenyérfalatokat aladikba. Az öreg lecsillapította az észségét, majd megint elővette a furujáját. A madarak most már egészen közel repültek a csónakhoz, hogy meghallgassák, mit mond. Fázom, fázom, furujázta az öreg, és egyszer csak látja, hogy a sirálycsapat megint nekivág a levegő égnek s nagy víjogással a parti nádasok felé tart. Ott aztán bizonyára elmondták a többi madárnak is, hogy nagy bajban van a furujás öregember, mert hamarosan hangos kerepelés, víjogás rikácsolás verte fel a nádi birodalmat. Egyszeriben minden madár segíteni akart. Repültek rejtett fészkeikhez. Hoztak is onnan annyi jó puha fészek tollat, hogy egész dunyhára való ki volna belőle. Hozott a vöcsök, a cankó, a nádirigó, a gém, sőt, még a nagy fehér gólya is hullajtott egy-két fehér tollat. Hamarosan olyan jó meleg nyoszóját készítettek az öregnek, hogy odahaza haza sohasem aludt még olyan puha ágyban és nem alszik olyanban tám még a király sem. De az öreg csak fújta tovább a furujáját. Az akarok menni, az akarok menni. A sirályok megint elrepültek tanácskozni. Hogy aztán hogyan értették meg a jóságos öregember kíválságát a halakkal, hát azt már senki sem tudná megmondani. De alig, hanem mégiscsak megértették, mert egyszer csak érzi ám az öreg, hogy mozdul a csónak. Három óriási fogas, három hatalmas ponty, három félmázsás harcsa vette körül aladikot, ladikot, s tolta a part felé. Hatalmas uszonyaik úgy verték a vizet, mintha csak motorcsónak szántott volna végig a szídén. Így vitték haza a tólakói, bajba jutott öreg barátjukat, aki aztán hamarosan megint talpra állt, s még sok-sok éven átforuljázott a partinádasokban, embereknek, halaknak, madaraknak.